Єдиний виняток для нас з тобою. Наберемо браку і здамо у твій пункт. Його тут же пустять у м'ясорубку. Вони такого картону ще не бачили, це я гарантую. Читати це барахло нема сенсу, якщо не знаєш тих, про кого там йдеться, а їх краще й не знати. Дабл -декер згадав про сторожа складів і зметикував, що пляшка Нарвасадати – Могла би бути йому непоганим заохоченням до мовчання. Коли її вручити? Зараз чи як уже вийдемо зі складу? Ліпше зараз. Тоді охоронець вип'є і менш пильно придивлятиметься до всього, що виносимо. Обопільні капості ув'язнюють сумління. Бери, що на тебе дивиться, але тільки з цих бракованих стосів. До свіжих тиражів навіть не підходь, великі гроші. Якщо з них щось зникне, замовники дуже образяться. Я цей зараз буду... Сюзі пішла між рядами казкових книжок, не надто дотримуючись інструкцій свого віднайденого коханця. Вона боролась з дурнуватою дитячою спокусою узяти недозволене. Провела рукою над купою книг, Подібне вона бачила тільки в мультиках. Книги випромінювали світло. «Куклу з третій, безсмертний і смертельний», – прочитала на обкладинці. Ні, ця непоясненна спокуса була сильнішою за неї. Дабл вийшов на гору, знаком заспокоїв сторожа і попростував до авта, де витяг з бардачка 0,7 літра нарва Охоронець такого бухла справді не куштував. І зрадів, Дарові. «Це тобі, але ти нас не бачив», – пробухтів Даблдекер. Коли він повернувся у склади, Сюзі вже сиділа на купі видавничого сміття і радісно коловодила очима. «Ти ж тільки не понешеш», – сказала смішно, наїжившись. «Я й тебе разом з усім понесу». Збадьорився Даблдекер. Ну-ну. Далі обхопив її сухоребре тіло однією рукою, а другою зачепив купу книженці, із яких Сюзі зробила одну цільну в'язку. Охоронець дивився на їхній мезальянс, ледве стримуючи сміх. Директор здурів. Що ж, туди їм всім дорога. Охоронець давно мріяв про таке спустошення світу, коли вже не знайдеться, кого і що охороняти. Жодної буржуазії, жодних роботодавців. Тоді він вийде і переможно застрелить сам себе. Він, котрий рятував чужі життя, зупинить свою мить. Так він фантазував, розкорковуючи нарвасадату. І мрія помалу відступала перед астральністю спиртного дива. Похмільний даблдекер спромігся пригадати службовця пункту прийому в що так подивовано витріщився на їхній вантаж, але прийняв його за усіма правилами. А далі, вичевидь, і почалася вакханалія під знаком «хіросіми» над якою пам'ять була вже невладна. І ось він тут, удома, а Сюзі – невідомо де. Епоха переробки радикально змінила харчову індустрію України. Було винайдено комбінований корм для громадян. Прозорі гранули містили весь набір білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінералів, що його потребував організм. Кілька гранул на день – Заміняли сніданок, обід, вечерю. Таке харчування коштувало копійки, витончувало фігуру, економило час. Передозувати гранулами було неможливо. Усе, що з'їдалось понад норму, просто не засвоювалось без жодних побічних ефектів. Роботодавці ліквідували обідні перерви і змусили навіть упертих натуралів прийти на комбікорм зникли проблеми з вагою типовий міський мешканець виглядав наче делікатний морський коник збанкрутували ресторани і фастфуди